Urruinarrak eta bidasoa irun eskubaloi talde arteko lankidetza abiatuz eta eskubaloian ari diren gazten ibilbidean laguntzeko bidean ere antolatu dute Urruña Iun nazioarteko txapelketan gurutza agina Irungo eskubaloi taldeko presidentea da eta ekimenaren garrantziaz mintzatu zaigu. Huretzat egun berezia da, alde batetik an, ba, torri oso garrantzitsua delako, kirola aldetik an, ba, bai, internazionala delako, bai, neskeik eta mutile jokatuko dutelako, baina, estrategiko kiere, ba, begun oso berezia ez. Hain e, dela hilabete batzuek eta denbora bat haramak agu urruinarekin barre manetan eta gauzez berdinak elantzen. Eta chapelketa hau ba, aurrera pauso bada, ez? Eta ateak irekitzea bait ere baiparraldeko, ba, herriekin eta eta hiriekin, ba, ba, kolaborazioak eta akordeak egiteko. Eekin berda gizon lehen mailako Asbal Ligaen Espainiako eskubaloi chapelketan ari dela Bidasoa Hirun Eskubaloit taldea gaur egun eta azken 3 denboraldietan bialdiz geratu dela txapeldun orde Urruñarrak taldean berriz klubeko emakuen talde bat nazional bian ari da gaur egun. Urruñarrak Eskubaloit taldeko Peioakala Irunda emengo taldea undiena, lehen mailan jokatzen dena, eta horretarako egeferentzia bat eskubaroian, hemen eskualdean. Eta erakusteko pixka bat ere ajeman hori guk dugu gure taldean neska talde bat, bereziki, eta nahi dugu ere erakutsi neskei, irungo neskei, eta zer den lehen mailako, bo, marakit, donostin badela, baina hala ere, eskubatarriman horia eramaitiko. Aurruna Irun Eskubaloiko Nazarteko txapelketa hontan parte hartuko duten klubak urruna raketa bidasoaz gain sta dandaie, Fonusport Billerhandbal Pau Pyrénées, Hernani Eskubaloia eta Errumaniako HC Zalau taldeak izango dira.